Бързият отказ от въглища и кой ще спечели от него. Центърът за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух е независима изследователска организация, която излезе със специален доклад за това какъв ще е ефекта, ако България бързо се откаже от въглища. Добър ден, казвам на Десислава Микова от Greenpeace България. Здравейте. Този доклад ни казва, че ако се откажем от въглищата, ще спечелим. И то цената на тази печалба се измерва с човешки живот и с милиарди евро спастени от здравна грижа. Ние сме свикнали да мислим точно обратното, че социалната цена на отказа от въглишните централи, закриването на работни места ще е много висока. И да си задаваме въпроса дали можем да си я позволим. Сега виждаме нещо по-различно, ползите изчислени и в пари, и в човешко здраве. Така ли? Точно така. Този доклад за първи път разглежда тези економически и здравни разходи в бъдеще време. Именно за да покаже ползите от а, един по-навременен и структуриран изход от въглищата. Трябва да отбележим, че сравнението е направено между три сценария. Първия сценарий взема предвид едно от исканията от протестите миналата година, именно въглишните мощности да продължат да функционират до 2038. Съответно, в първия сценарий се разглежда точно, так, а, точно това, ако а, всички въглишни мощности запазят. А, нивото на производство от 2023 година. Вторият сценарий разглежда един поетапен изход от въглищата до 2035 година обаче. Който, и този сценарий е основан на предложената от правителството пътна карта, в която по години и по проценти са предложени съответни намалявания, т.е. поетапен и планиран изход с доста голяма яснота и отново не свъръх бърз изход, защото 2035 е само 3 години по-рано от 1938 година, която е обявената официално крайна дата за изход от въглищата в България. И третият сценарий е малко по-амбициозен, защото включва освен мощностите за производство на електроенергия, така и тези за производство на топло енергия, т.е. топлофикациите. И а, разликата между първия и третия сценарий е именно... Тези 10 милиарда евро за здравеопазване и толкова много човешки животи 3600. Като трябва да се вземе предвид, че. Тези разходи не се включват нито в цената на енергията, нито пък а, се вземат предвид при а, стратегическите обсъждания за бъдещето на енергийния сектор и въобще на економиката на България. Добре, сега преди да влезем в а, детайлите, а, нека да изясним какво представлява този център за изследване на енергията и чистия въздух, който е направил изследването. Всъщност по поръчка на Greenpeace, нали така? Точно така. Центъра за изследване на чистия въздух и енергията е една организация, която се състои от учени от различни държави по света. Той е изключително реномиран и прави много изследвания в областта на енергетиката и въздуха за Индия, Китай, Европа, САЩ и до сега... Това е второто изследване, което центъра прави за България. Миналия януари а, публикувахме съвместно друго проучване, което разглеждаше периода между 2016 и 2020 година и какви здрав... каква здравна цена сме платили за функционирането на въгличните централи в този период. А, като тогава Изследването показа, че здравната цена е, е била 12 милиарда евро. А, повече от 3000 човешки живота също така са били загубени заради замърсяването на въздуха за, за предишен 5 годишен период. И в този смисъл а, това са учени, които използват възможно най-съвременната наука в областта на. А, Замърсяването на въздуха, т.е. изследването им се базира на най-нови проучвания и а, завръзката между замърсяването а, с серен диоксид, с прах, с азотни оксиди, озон, а, които са типични замърсители при изгарянето на, на въглища и а, съответно се ползват а, компютърни моделирания, за да се направи връзката между различните аспекти. Тоест, както замърсяването на въздуха, така и а, а, излагането на населението на този вид замърсяване, тъй като има значение първо а, колко е близо дадена мощност, колко много замърсяване а, изхвърля и съответно, колко продължително и колко големи групи от населението са изложени на това замърсяване и съответно в, колко, в продължителен период от време. Отделно има такива изследвания за тежеста върху здравните системи на съответните заболявания. Пък е известно, че известно, че тези, това замърсяване на въздуха причинява щети като преждевременна смърт, хоспитализации, различни белодробни заболявания като астма и бронхит, също така и пропуснати работни дни и загуба на точки от коефициента за интелигентност. И съответно, Uh, има начини да се изчисли, колкото и uh, странно да звучи това, тъй като си даваме сметка, че зад, uh, всяко, зад всяко такова uh, заболяване стои една човешка съдба и uh, наистина uh, това е най-важното, за което следва да говорим. Но ако има нужда да, да изчислим и економически, uh, както, както е, е необходимо за планирането на един економически сектор в uh, в бъдеще, то има изследвания, които показват економическата тежест на подобни заболявания за здравната система и на този, по този начин са изчислени и здравните разходи. Добре, а сега това, което всъщност а, представя това изследване, е наистина компютърно моделиране на прогноза за здравните разходи за лечение на такива заболявания, свързани с. А, липсата на добър, качествен въздух заради въглишните централи. А но аз се питам: защо се получава това? А дали има проблем с качеството на самите въглища, или по принцип, нивата на серен диоксид са високи и опасни за здравето. А проблемът определено е в въглищата, които се използват в България. Въглищата в Маришкия басейн са с голямо съдържание на а, прах и сяра и съответно а, те се изхвърлят в атмосферата при горенето на въглищата. Тук обикновенно а, ми задават въпросите нямат ли а, инсталации за очистване на въздуха тези централи. Истината е, че да, те имат, а, но... А, с, но, но, но също така а, те не могат да функционират оптимално заради а, наистина лошото качество на горивото, което се използва в а, централите, а, особено в а, кластера в Маришкия басейн. Но все пак, а, това, това не ми става напълно ясно. Нали се влагат mm -hmm. и то се влагат доста средства в очистващи инсталации? Защо това да не е достатъчно? Не е достатъчно, тъй като а, самите централи също го признават. А, и Те не, не успяват да спазват на най-съвременните изисквания за очистването на замърсители, като серен диоксид, например. А, серен диоксид, например. И а, три централи в а, Маришкия басейн, това са Марица Исток 1, Марица Исток 2 и Марица Исток 3, се ползват с а, отстъпки от най-съвременните екологични изисквания, именно защото а, показаха анализ, че не могат да се справят с тези изисквания, каквито, т.е. ако ако вложат, достатъчно, така че, ако вложат достатъчно пари и достатъчно технология в това да, да постигнат тези норми, електричеството им ще бъде буквално непродаваемо. И С такива економически анализи, които представиха пред Изпълнителната агенция по околната среда и водите преди няколко години, получиха тези отстъпки. И в момента те функционират именно с тези отстъпки. Т.е признават, че не могат да спазват най-съвременните най изисквания. Трябва също да отбележим, че тези изисквания, които са законово обвързващи, те са поставени и в така, с съдействието на индустрията. Тоест, това са едни норми, които са заложени така, че да могат да бъдат постигнати от индустрията. А Пък Световната здравна организация има съответно посочва, че буквално няма, няма безопасен прак на това замърсяване и дълготрайното излагане на населението на такъв тип замърсяване безспорно е много опасно. Казвате нещо интересно, че. Самата дерогация, т.е. отстъпката, която имат маришките централи а, за серен диоксид, говори, че на практика проблемът стои. А, но да попитам кой засегнат от мръсния въздух, само маришкия басейн ли? А, всъщност, моделирането на Центъра за изследване на чистия въздух и енергията показва разпространението на емисиите от а, фини прахови частици а, за 2023 година, и а, ако слушателите могат да си представят картата на България. А, тези а, емисии се разпространяват в, основно в а, долините на реките Марица и Струма, заради концентрацията на въглишни централи в Маришкия басейн от една страна и също така заради а, Тец Бобов дол и Тец Република в Перник, които са в, в Югозападна България. И заради географията на, на страната. А, Емисиите се разпространяват по долините на тези реки. Важно да се отбележи, че те не остават в границите на България и засягат много общности в съседните ни държави, като стига замърсяването до Сърбия, Северна Македония, Турция и Гърция, като заради поречието на река Марица на юг, огромна част от замърсяването отива в Северна Гърция и стига дори до Атина. Така че това също следва да се вземе предвид, че а, България, не, това замърсяване не, не познава граници и то не остава само там, където е произведено, а се разпространява и засяга а, почти всички български граждани също така. Има дори изследване на Националния институт по метеорология и хидрология, който показва, че а, столичния въздух се влияе изключително много от. А, а, дали, влияе се доста и от... Uh централите, които се намират в най-голяма близост, именно Тец Бобовдол и Тец Република в Перник. Сега се връщам на този основен извод на това изследване, на този доклад. 3600 живота могат да бъдат спасени от едно бързо прекратяване на използване на въглища на територията на България, твърди този доклад. Обаче ето отново, си представяме контраргумента работещите в ТЕЦовете са десетки хиляди, ще каже някой по-добре да имат работа макар и замърсяваща питам се този оголен циничен вариант а, на везната, как ви изглежда и какво бихте казали от Greenpeace на тези хора, които по този начин си представят дилемата и калкулират вреди и ползи от оставането или пък от затварянето на въглишните централи за съжаление, България изгуби цяло десетилетие от възможности, буквално, за да планира и да предприеме едно доста амбициозно трансформиране на енергийния сектор, чрез което сега щеяхме да водим съвсем различни дискусии. И за мен, за мен наистина... Дискусията е за, за бъдещето и дискусията е как да се трансформира сектора, не как, не, не, как да бъде запазен въглишния сектор. Как да, как да има работни места, да, как, как да има устойчива економика, разбира се, как да бъдат диверсифицирани да бъде диверсифицирана економиката на въглищните райони. Разбира се, това са много важни разговори, които според мен и сега не се водят адекватно и конструктивно. За съжаление, виждаме, че въгличната трансформация е в ход и, и изглежда просто, че на думи България отказва да го признае, именно защото, може би от някакви популистки подбуди, защото няма отговори за толкова много наболели въпроси, но това, това е в ход. И самият факт, че многократно се обсъжда как а, въглишните централи трябва да бъдат оставени на пазарен принцип да спрът да работят. Виждаме, че това ще стане дори преди 2030 година. И единствения, а, в, при такъв сценарий, единствените губещи ще бъдат точно а, заетите в сектора, защото именно няма да бъдат предвидени нито а, а, механизми за техния за... за компенсация на загубата за на работни места. То, че, Казвата, така, Да, така приключваме този разговор. Всъщност а, цената на оставането и цената на бързото изтегляне и закриването на а, производството на енергия от въглища. Наистина трябва да се калкулират а, ползите и вредите и в а, двата варианта. Много интересна разбивка по сценарии. Върмеви сценарии предлага последният доклад, направен от Центъра за изследване на енергията и чистия въздух, Независима международна научно-изследвателска организация, която изчислява прогнозно, че по-бързият отказ от въглища в България ще спаси 3600 живота и ще спасти до 10 милиарда евро за здравоопазване. Разговаряхме с Десислава Микова от Greenpeace България.